Falënderim Allahun xhënëlxhelalun për mirësitë dhe beqatitë të tij pandnumëta, e pan më mërta, nuk ka dyshimim vëllazër dhe motra të nderuara, se mbas mirësishës dhe beqatisë e Islamit, mirësia më e madhe që Allahu xhënëlxhelalun i jep besimtarit në këtë botë është tjetë më ata njërës që e përmendin Zotin gjëllë dhe gjëllën ka thëndë dhe jamirës Allahus Sëlem e tunja më l'unën o më l'unën më nfiha illa dhikrë Allahi o wa ma walahu au alimun au muta alim dhënjaja jetëa e kësaj bote është e malkuar dhe është e malkuar shra kanë të përveç se përmendje se Zotit ose çdo gjë që ndihmon njeriu në përmendjen e Zotit, ose rasti i atij që mëson njerëzit ose njerëzit që mësojnë. Kjo është mirësia e Zotit që ne sot jemi këtu për këtyn e njerëzve. Jemi për aty që përmendin Zotin dhe jemi për aty në që po mësojmë për, për fen, për Islamin, për këtë fetë bukur dhe të mrekullueshme. Normalisht që ti jesh musliman, nuk është thjesht një fjalë goje. Po ka nevoj që njëri ju vazhdimisht fornizohet, vazhdimisht ushqehet, vazhdimisht marrë informacion. Ose për ndryshe, njëri ju shuhet dhe fiket. Për këtër së njërë këto takime dhe këto të bime, përveç anës së besimit dhe të imanit, mjërsis, mëshires, mbikëshyrijes, prezencës me lajkeve, ka në dhe mjërsin tjetër se njëri ju në mbajnë me ushqimë. Zë nuk ka ushqim më të mirë për besimin e njeriu se sa ushqimi i tij me përmendjen e Zotit. Ë ky moment për cilin ne jemi ulur sot këtu, është një moment ku ne po ulemi për të përmendur Allahun xhallaluhu. Ë si pasojë, mendohet ti për shemb në këtë moment ku ne jemi mbledhur sot, sipër nehet një grumbull me laikësh. Dhe sipër tyre ti et një grumbull tjetër me laikësh. Dhe sipër tyre ti et një grumbull tjetër me laikësh. Dheri sa të përfundojnë të këzotit gjëllë dhe gjëllarën Kështë që mes nësh dhe zotit s'ka pënges Me lajket i ka nënëthu njërzit Dheri të këzotit gjëllarën Dhe ne kemi kontaktët drejt për drejt me zotin gjëllë dhe gjëllarën Për këta që të thosht të njëri për o gjallarve Nëse të ashtis të që prezenton në të ubimet tila Bëjtua dhe lutje Se i duke ju lutë direkt Zotët Gjellë Gjellalu Dhe i rëthu nga me lajket e Zotit Lutën vedhe në tatës, ka problem është moment Ko Zotët Gjellë Gjellalu Ka premtuar se kur qohen njërzë dhe të tikin Dhe të largohen, ka thëm Zotë i madhë, qohen i se ua kam falë gjuna Si kur vetëm kajsht Kisht e kjo mua betë sonde dhe kjo e nejtë me sonde Dhe kishëm të më vlezë më rojim si mi kajsht Qohen i tikim tani, javlen apo më javlen Me u Po qa kina i gjynuathe dhe më kate, Zotin më të ka premtu se do të kthejnë se vabe. Vetëm ka i shdo tishtë e mjaftushme që të rishim sonde, ta bëshmë këtë muabet që bëmë të themi marojmë si imi për sonde. Elhamdurillah, e këto mjërsi dhe mërkulli nuk mund të ndodhin dhe nuk mund të jenë dhuratë vetëm se për muslimanët që prezentojnë në takime dhe në të pime ti.